Суднобудівний завод великий, колектив багатотисячний, і навряд, щоб у всіх цехах в один день я ж завмер. Але вже шість годин, чорт! Чому ж раніше мені не спадало на думку? Адже лише вчора вчено напад на зеленяка. Вчора! Я нетерпляче гортав телефонний довідник. Ага, ось бухгалтерія. Слухаю вас, відповів здавлений чоловічий голос. Це з міліції. Ви сьогодні видавали на заводі платню. У десяти цехах. Останній день. Чоловік стримував кашель. І другій зміні теж? А як же? У мене з'явилася надія ще сьогодні зустрітися з хрипливим. Наш гуртожиток стояв на високому березі лиману. Мені подобалось сидіти біля вікна своєї кімнати, звідки я видно було... Верховіття дерев парку. За деревами синіло плесо з човнами рибалок, Снували білі вітрильники, Шугали, припадаючи до води, сизі чайки, А далі, здрібнені віддаллю, Мріви біля причалів порту кораблі. Після роботи я походив по вулицях, Прилеглих до заводу, Хотів визначити, як вони освітлюватимуться вночі. Нетерпляче чекав заходу сонця. Воно поволі сідало за обрізь, що хвилини зменшувалося, поки не залишився рожевий окрайчик, який потримався якусь хвилю і зник, наче м'яко увійшов у землю, а в тому місці забагрянився небосхил, поволі згасаючи. Близько півночі дістався до суднобудівного заводу і зупинився поблизу перехрестя вулиць Гарматної і Військової. Як і передбачав, лише подекуди горіли ліхтарі, тьмене, світло, вихоплювало темряви окрайки парканів, дерева і бруківку. Навколо жодного перехожого. Вирішив пройтися військовою. Грабіжник повинен заздалегідь вибрати місце засідки, де чекатиме свою жертву. Та на військовій нічого підозрілого не помітив. Та й де тут сховаєшся, хіба що за стовберами платанів? На гарматні, за рудою будкою ремонту взуття, нікого. Став у кінці вулиці. Вона виходила на проспект Леніна. Неподалік біля аптеки, де зупинка автобусів, невеликий гурт людей. Непоспіхом пройшов до перехрестя. Подумав, що саме гарматна найзручніша для грабіжника, бо є куди тікати в автобус. Зупинався під акацією, звідси добре проглядалися вулиці, навіть бачив, мов, у кінці тунелю відтинок проспекту, в якому ми хотіли авто, тролейбуси й автобуси. Терпляче чекав, коли вже не буде перехожих, і з'явиться той один. Охопив сумніву, а може він вибрав іншу вулицю, адже їх немало навколо заводу. Проте на цій був шлях для втечі зупинка. Згадав, що вулиця Дунаєва теж виходила на проспект Леніна. Аж повеселішав. Це непогана версія. От чи підтвердить її хрипливий? Знову трамвай зупинився. На тротуар скочив невисокий оцупкуватий хлопець у білій сороці. Пішов по гарматній, сам. У мене прискорено забилося серце. Почекав, поки хлопець відійшов подалі і рушив за ним, ховаючись за стовбу платанів. Він поминув будку ремонту взуття і... зник. Ніби провалився крізь землю. Я прискорив крок, лаючи себе, що не стежив за перехожим з протилежного боку вулиці. Тоді б не заважала мені ота будка. Ось і вона. Порівнявся, ступив кілька кроків і остовпів. За будкою лежав хлопець у білій сорочці, а над ним... «Стій!» «Ти що робиш?» – метнувся до них, хопив другого за руку. «Ти чого? Чого розгубився той? Не бачиш? Йому погано. Допоможи підвести. Може викличеш швидку?» – стурбовано запитав. «А що сталося?» І я мимоволі випустив його. Ішов, і раптом брикнув на асфальт. «Я до нього!» Хлопець справді лежав нерухомо, без ознак життя, із заплющеними очима. Часом не серцевий приступ, але ж молодий. Я нахилився помацати пульс і впритул зустрівся з чорними насмішкуватими очима незнайомого рятівника. Чого йому весело, що подумав, нараз у моїх очах ніби змигнула блискавка, і я, осліплений, відчув кволість у ногах і сів на тротуар. Спочатку нічого не второпав, поки не прояснився зір, мав у тумані побачив того сірому. Він прутко біг до автобусної зупинки. Ошелешено дивився йому в спину, потім покрутив головою, намагаючись остаточно прочуматись і зрозуміти, що зі мною трапилось. Поруч лежав хлопець у білій сорочці. «Я хотів заговорити до нього», – ворухнув язиком – я ж скривився од раптового болю в щелепі. От чого ж біль? Ах, чорт. Я ж був у нокдауні. Схопився на тремтячі ноги. Оце так вклепався. Невже хрипливий, він, а вже ж гарний удар, нахабний хитрий тип, тановито розіграв рятівника. Помалу підтюпцем побіг я до зупинки, стежачи за сірою постатю. Аби встигнути, аби. Я перетнув вулицю, що метрів сто, вони автобус не встигну. І не міг гукнути, а той, не оглядаючись, першим стрибнув на приступку. Не встиг я. Лише помітив у задньому вікні автобуса чорну цифру маршруту «4» і дві останні цифри номера –